sallallahu aleyhi ve alə alihi və sahbih və salləmə təslimən kəsirən ilə yəvmiddin fe inə khayrəl-keləmü kelamu allah və khayrəl-hədiy, hədiy-muhammadin sallallahu aleyhi və salləm və şərral umuri mühdəsətuhə və kulla mühdəsətin bida və kulla bidaətin dələlə və kulla dələtin fələlətin fəl-nər əməl-bağd Aziz kardaşlarım olduğu üçün həmə Eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Bugünkü mövzumuz olduqca mühtəşəm bir mövzudur. Peyğəmbərim s.a.v.in gecə səfəri, sonra da miraz, yəni Rəbbinin yanına yüksəlməsindən aiddir. Bu mövzu haqqında alimlər neçə-neçə kitablar yazıdırlar. Hədis raviləri neçə-neçə hədislər rəvaid ediblər. Bu hədislərin hamısını, yəni səhiyyələrini bir yerə toplamaqla mövzunu hazırlamışıq. Lakin mövzumuzu Allahın ayəsi ilə başlayacaq. Əl-İsra surəsinin birinci ayəsində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur. Subhanəl-ləzi əsrə bi əbdihi min el-mescid el-haram ila el-mescid el-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiu el-basir dalillarimizdan bazisini peygambere gostermek icin öz qulunu yezə vaqti mescid el-haramdan ətrafına xeyir bərəkət verdiyimiz mescid el-aqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. Həqiqətən o hər şeyi eşidəndir, hər şeyi görəndir. Ayə artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu gecə səfərini təsdiqləyir. Hədislər isə bunu daha geniş şəkildə bizə izah edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu hadisəni bizə belə rəvayət etmişdir. Mən Məkkədəy ikən Evimin tavanı aralandı və Cəbrail yanıma indi. O, mənim köksümü yarıb qəlbimi çıxartdı. Onu zəmzəm suyu ilə yuyub, iman və hikmətlə doldurduqdan sonra onu yerinə qoydu və köksümü bağladı. Sonra mənim yanıma qatırdan alçaq və uzun qulaqdan hündür olan ağrəyli bir heyvan gətirdilər. Onun adı Burak idi. O, addımını gözünün gördüyü son məsafəyə qoyurdu. Nəhayət, məni ona mindirdilər. Sonra mən Cəbraillə birlikdə yola düşdüm. Biz gəlib Beytül Məqdisə çatdıq. Orada mən Burakı məndən əvvəlki peyqəmbərlərin bağladığı Beytül Məqdisin qapısındakı halqaya bağladım. Sonra Sauraməscidə daxil oldum da, orada iki rükat namaz qıldım. Sonra mən yenə bura qam indim və o məni göyə qaldırdı. Nəhayət biz dünya səmanına gəlib çatdıqda Cəbrayil bu səmanın gözdəçisinə qapını açdı dedi. Gözdəçi kimdir o? deyə soruşdu. O Cəbrayildir dedi. Gözdəçi soruşdu, yanında kimsə var mı? Cebrail dedi, bəli, Muhamməd yanımdadır. Gözətçi soruşdu, ona gəlsin deyə xəbər göndərilibmi? Cebrail bəli dedi, gözətçi qapıları açdı. Biz bu göyün üstünə qalxdıq və orada oturmuş bir adam gördük ki, onun sağ və sol tərəfində toplumlar var idi. Bu adam sağa baxanda gülür, Sola baxanda ağlayırdı. O, məni görüb dedi, Əməli Salih Peyğəmbər və Əməli Salih Oğul xoş gəlimdir. Mən dedim, ey Cəbrail, bu kimdir? Cəbrail dedi, bu, Atan Adəmdir. Sağında və solunda olan toplumlar isə zürriyyətinin ruhlarıdır. Sağındakılar cənnət əhli. Solundakılar isə cəhənnə məhəlidir. Buna görə də o sağına baxanda gülür, soluna baxanda ağlayır. Sonra biz ikinci samaya qalxdıq. Oradakı gözətçi kimdir deyə soruşdu. O, Cəbraildir, dedi. Gözətçi soruşdu, yanındakı kimdir? Cəbrail Muhamməddir, dedi. Gözətçi soruşdu, ona gəlsin deyə xəbər göndərilibmi? Cəbrail bəli deyə cavab verdi. Gözətçi dedi, xoş gəlib, səfa gədirib. O nə gözəl ziyarətçidir. Orada biz Yahyanın və İsa'nın yanına gəldik. Cəbrail dedi, bunlar xala uşaqlarıdır. Bu Yahyadır. Bu da İsa. Onlara salam ver. Mən onları salamladım. Onlar da mənə Əməli Salih qardaş və Əməli Salih Peyğəmbər xoş gəlibdir, dedi və mənim üçün xeyir dilədilər. Sonra biz üçüncü səmaya qalxdıq. Oradakı gözətçi də de, kimdir deyə soruşdu. O, Cəbraildir, dedi. Gözətçi soruşdu, yanındakı kimdir? Cəbrail, Muhamməddir, dedi. Gözətçi soruşdu, ona gəlsin deyə xəbər göndərilibmi? Cebrail, bəli deyə cavab verdi. Gözətçi dedi, xoş gəlib, səfa gətirib. O nə gözəl ziyarətçidir. Orada biz Yusufun yanına gəldik. Ona gözəlliyin yarısı verilmişdi. Cebrail dedi, bu Yusuftur Ona salam ver. Mən onu salamladım, o da mənə. Əməli Salih qardaş və Əməli Salih peğəmbər xoş gəlibdir, dedi. Və mənim üçün xeyir dilədi. Sonra biz dördüncü səmaya qalxdıq. Oradakı gözətçi də kimdir deyə soruşdu. O, Cəbraildir, dedi. Gözətçi yanındakı kimdir deyə soruşdu. Cəbrail, Muhamməddir, dedi. Gözətçi soruşdu. Ona gəlsin deyə xəbər göndərilibmi? Cəbrail, bəli deyə cavab verdi. bəli deyə cavab verdi. Gözətçi dedi, xoş gəlib, səfa gətirib. O nə gözəl ziyarətçidir. Orada biz İdrisin yanına gəldik. E, Cəbrail dedi, bu İdrisdir. Ona salam ver. Mən onu salamladım, o da mənə Əməli Salih Peyğəmbər və Əməli Salih qardaş xoş gəlibdir. Dedi və mənim üçün xeyir dilədi. Sonra biz 5-ci səmaya qalxdıq. Oradakı gözətçi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 Cebrail dedi, o Harundur. Ona salam ver. Mən onu salamladım. O da mənə, Əməli Salih qardaş və Əməli Salih Peyğəmbər xoş gəlibdir, dedi və mənim üçün xeyir dilədi. Sonra biz 6-cı səmaya qalxdıq. Oradakı gözətçi de, kimdir o? deyə soruşdu. O, Cebraildir dedi. Gözətçi, Yanındakı kimdir deyə soruşdu. Cəbrail, Muhamməddir dedi. Gözətçi dedi. Xoş gəlib, səfa gətirib. Bu nə gözəl ziyarətçidir. Ona gəlsin deyə xəbər göndərilibmi? Cəbrail, bəli deyə cavab verdi. Gözətçi dedi. Orada biz Musanın yanına gəldik. Cəbrail dedi. Bu Musadır.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 Cənnətə daxil olanların sayı, mənim ümmətimdən ora daxil olanların sayından qat-qat artıq olacaq. Hədisin bu yerində bir haşiyyə çıxaq, sonra davam edək. Bilirsinizmi, bu ümmətdən olanların sayı nə qədər olacaq? Allah bizi bu ümmətdən olub, firdos cənnətinə daxil olan kimsələrdən etsin. Rasulullah s.a.v. deyir ki, cənnət əhli 120 səf olacaq. Onun 80-i mənim ümmətim olacaq. Allah bizi onlardan etsin. Özü o kəslərdən ki, sorğu sualsız cənnətə girəcəklər. Rasulullah s.a.v. davam edib deyir, sonra biz 7-ci səmaya qalxdıq. Oradakı gözətçi də kimdir deyə soruşdu. O, Cebraildir dedi.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 Zəbrail dedi, bu Ahtan İbrahimdir. Ona salam ver. Mən onu salamladım. O da mənə Əməli Salih oğul və Əməli Salih Peyğəmbər xoş gəlibdir dedi və mənim üçün xeyir dilədi. Sonra mənə Beytul Məmuru göstərdilər. Mən soruşdum, bu nədir, ey Zəbrail? O dedi, bu Beytül Məmurdur. Hər gün onun içinə 70 min mələk girib ibadət edir. Oradan çıxdıqdan sonra bir daha ora qayıtmınlar. Sonra mənə bir qab şarab, bir qab süd, bir qab bal gətirdilər. Mən südü seçdim. Onda mənə deyildi. Sən fitrətinə uyğun seçim etdin. Allah sənə xeyir nəsib etdi. Ümmətin də həmin bu fitrət üzərində olacaq. Sonra Cəbrail məni elə bir yüksəkliyə qaldırdı ki, nəhayət mən qələmlərin xışıldısını eşitdim. Sonra mənə son həddəki sidr ağzını göstərdilər. Onun yarpaqları fil qulaqları boydaydı. Meyvələri də Həzər məmləkətində düzəldilən saxsı səhənglərə bənziyirdi. Allahın əmri sidr ağzını bürüdükdə, o bambaşqa görkəmandı. Belə ki, Allahın yaratdıqlarından heç kəs onun gözəlliyini vəsf edə bilməz. Cəbrail dedi, bu sidratül müntəhadır. Vaxtım ki, bu ağacın dibindən dörd çay axır. Bu çaylardan, ikisi altdan, ikisi də üstdən axır. Mən bunlar haqda Cəbraildən soruşdum, o dedi, altdakı çaylar cənnətdən axır. Üstdəki çaylar isə Nil və furad çaylarıdır. Sonra məni cənnətə daxil etdilər. Orada incilərdən qubbələr var idi. Torpağı da müş idi. Sonra mənə gündəlik olaraq əlli vaxt namaz qılmaq vacib buyuruldu. Bundan sonra mən geri qayıtdım. Və Musanın yanına gəlib çatdıqda o məndən nə oldu deyə soruşdu. Dedim, mənə gündəlik olaraq əlli vaxt namaz qılmaq vacib buyuruldu. Musa dedi, mən insanları səndən yaxşı tanıyıram. Mən İsrail oğullarını haq yola çəkənə deyil, çox çətinliklər keçmişəm. Sənin ümmətin bu əlli vaxt namazın öhdəsindən gələ bilməyəcək. Rəbbinin yanına qayıt və ondan bu hökmü güngülləşdirməyini xaiş et. Mən Allahın yanına qayıdıb, ondan bu höşmü yüngülləşdirməyini xaiş etdim. O da vacib namazların sayını 40-a indirdi. Sonra mən yenə Musanın yanına gəldim və o mənə yenə Rəbbimin yanına qayıtmağı nəsək etdi. Mən Allahın üzrünə qayıdıb ona yalvardım. O da vacib namazların sayını 30-a indirdi. Mən yenə Musanın yanına gəldim o, əvvəlcə dediklərini bir də təkrar etdi. Mən yenə Allahın hüzuruna qaydıb ona yalvardım. O da vacib namazların sayını yirmiyə indirdi. Mən yenə Musanın yanına gəldim və o mənə yenə də eyni nəsiyyət etdi. Mən Allahın hüzuruna qaydıb ona yalvardım. O da vacib namazların sayını ona indirdi. Nəhayət, sonuncu dəfə Rəbbimin hüzuruna qayıtdaqda, o, vacib namazların sayını 5-ə indirdi. Bundan sonra mən Musanın yanına gəldim və o məndən nə oldu diye soruşdu. Dedim, Allah namazların sayını 5-ə indirdi. Musa mənə geri qayıtmağı təklif etdi. Lakin mən dedim, Rəbbimin huzuruna qayıtmağa utanıram. Mən artıq bu əmri yerinə yetirməyə razıyam. Bu vaxt belə bir səda gəldi. Mən əzəldən yazdığım hökmü vacib buyurdum. 50 vaxt namaz 50 vaxt namaz kimi qəbul olunmalıdır. Sonra isə qullarımın yükünü yüngülləşdirdim. Odur ki, yaxşı əməlin əvəzini onqat verəcək. Ey Mühəmməd, bunlar gündelik qılınan 5 vaxt namazdır. Hər bir namaz üçün 10 savab vardır. Bunlar da savab baxımından 50 namaza bərabərdir. Rasulullah s.a.v. rəvayət etdiyi hədis burada tamamlanır. Bu, böyük neymətdir qardaşlar. Gün ərzində 5 vaxt namaz qılırsınız. 50 namazın savabını qazanırsınız. Buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellemə minnətdar olmalıyıq. Onların xuduqda hər birinizin üzündə görünürdü ki, o kəlmələri, o sözləri mənasını başa düşməyiniz. Beytul Memur. Nədir Beytul Memur? Bu evdir. Allahın evi. Necə ki yer Kəbə Allahın evidir. Göydə də həmçinin Allahın evi Beytul Məəmurdur. Bu ev 7-ci səmada düz Kəbənin üstündə yerləşən ibadət qatıdır. Sidratul Muntaha. Yəni son həddəki sidr ağacı. Bu 7-ci göydə bitən ağacdır. O, bu adını ona görə alıb ki, yerdən yüksəldilən hər nə varsa, bütün əməllər, sözlər ancaq ora qədər gedib çata bilir. Yəni, onu çatdıranlar, mələklər, ora qədər gedir, oradan sonra isə isə onlara aid deyil. Hətta Cəbrəl ə.səlam, Muhammed s.ə.q. ilə birgə, ora qədər gedir, oradan sonra deyir ki, buradan o tərəfə özün gedəcəksən. Həmsinin Allahdan da nə nazil olursa, aşağıya doğru. Bu ağacın yanında son verir, mələklər oradan onu götürür və indirir aşağıya. Hədistə qələmlərin xışıltısı deyilir. Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səhəm deyir ki, qələmlərin xışıltısını işitdim. Xışıltı deyildikdə Allahın buyruqlarını yazan mələklərin qələmlərinin xışıltısı nəzərdə tutulur. Gecə gündüz yazırlar. Qardaşlar, mirazda bir çox başqa hadisələr də baş verib ki, bu haqda ayrı-ayrı hədislərdə xəbər verilib. Gəlin, bu hədislərdə xatırlayaq. Hədislərin birində Peyqəmbər s.a.v. deyir ki, Mən İsra gecəsində Musaya rast gəldim. Qara buğdayı, hündür boylu, dolu bədənli bir adam idi. Lapsşənuna qəbiləsinin kişiləri kimi. Musa qırmızı qum təpəsi yanındakı qəbrində durub namaz qılırdı. İsa'ya ya da rast gəldim. O, orta boylu, al yanaq, ağbəniz və nazi, saslı bir adam idi. İbrahimə da rast gəldim. Dikqət edin, qardaşlar, İbrahim aleyhissalamı görəm nə cələs edir. Övladları içində ona ən çox oxşayan mənəm. Yenə bir hədistə Rasulullah s.a.v. demişdir, mən mirazdaykən bir toplum gördüm. Onların əl dırnaqları mistən idi. Onlar dırnaqları ilə üzlərini və sinələrini cırırdılar. Mən dedim, ey Cəbrail, kimdir bunlar? Cəbrail dedi, bunlar insanların qeybətini edənlər və onların namusuna toxunanlardır. Digər hədistə Rasulullah s.a.v. demişdir, mən İsraq edəsində bir dəst adam gördüm. Onlar oddan olan qayısılarla öz dillərini və dodaqlarını kəsirdilər. Mən dedim, ey Cəbrail, kimdir bunlar? Cəbrail dedi, bunlar Sənin ümmətinin xətibləridir. Onlar insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edər, özləri isə o əməlləri yerinə yetirməzdilər. Halbuki özləri Allahın kitabını oxuyordular. Məhər dərk etmirdilər. Yenə bir hədistə Peyğəmbər s.a.v. demişdir. İsra gecəsi mən gözəl bir i duydum və bu nədir ey Cəbrail deyə soruşdun. Cebrail dedi, bu, Firavunun qızının saslarını darayan qadının iyidir. Bu qadın yenə bir gün o qızın saslarını darayarkən daraq əlindən yerə düşdü və o, Bismillah deyib, darağı götürdü. Onda Firavunun qızı soruşdu, atamı qəst edirsən, qadın dedi, mənim də Rəbbin, sənin də Rəbbin, Atanın da Rəbbi olan Allahı qəst edirəm. Qız, atama deyəcəyəm, dedi. Qadın dedi, de. Qız bunu atasına xəbər verdikdən sonra Firavun bu qadını yanına sağırıb, dedi. Sənin mənlə başqa Rəbbim mi var? Qadın dedi, mənim də Rəbbim, sənin də Rəbbin köyüdə olan Allahdır. Onda Firavun onu cəzalandırmaq üçün Mis qazanda yağı dağ eləməyə etdi Qadın dedi, səninlə bir xaişin var. Firon soruşdu, nədir xaişin? Qadın dedi, xaişin budur ki, mənin və övladlarımın sümühlərini bir yerdə dəfn edəsən. Firon dedi, istəyin yerinə yetiriləcək, çünki bizim boynumuzda sənin haqqam var. Bundan sonra o qadının gözləri önündə övladlarını bir-bir qazana atıb yandırdılar. Axırda südəmər körpəsini qazana atdıqda körpə dil dedi. Anacan, sən həqiqətən də haq yoldasan. Yenə bir hədistə rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik radiyalarını demişdir. Peyğəmbər s.a.v. İsra gecəsi göyə qalxmış və geri qayıtdıqda demişdir. Mən orada hər iki sahilində içi boş mirvarilərdən hazırlanmış çadırlar düzülmüş, göz oxşayan bir çayın yanına gəlib çatdam və dedim, ey Cəbrail, bu nə çaydır? Dedi ki, bu, Allahın sənə bəxş etdiyi köfsərdir. Bu da çox maraqlı hədəstdir. Əbu Əyub Ənsari revayt edir. Deyir ki, Rasulullah s.a.v. Meyirac gecəsində İbrahim a.s. yanına gəlmiş və İbrahim, Cəbraildən Ey Cəbrail, yanındakı kimdir? deyə soruşmuş Cəbrail də ona bu, Muhamməddir deyə cavab vermişdir Onda İbrahim a.s. Peyğəmbər s.a.v.ə belə nəsiyyət etmişdir Ümmətinə əmr et Özləri üçün cənnətdə çoxlu ağac əksinlər. Baxın, qardaşlar, məyər sizin üçün maraqlı deyilmi ki, bu ağacları necəkəsiniz? Əlbəttə maraqlıdır. Nə qədər çox əksəniz, bir o qədər də cənnətə düşmək ehtimalınız artacaqdır. Peyğəmbər s.a.v ondan soruşdu. Cənnət ağacları nədir? İbrahim aleyhissalam da ona belə cavab verdi. La həvle və la quvvata illə billəh. Resulullah s.a.v. Əbəs yerə ümmətinə buyurmur ki, cündəli olaraq yüz dəfə la həvle və la quvvata illə billəh deyin. Hər gün cənnətdə özünüz üçün yüz ağa çəkəcəksiniz. Yenə bir hədis Abuzər radiyalan ravayt edir. Deyir, mən Peyğəmbər s.a.v.dən soruşdum. Ya Rasulullah, Rəbbini görmüşsəm mi? Sahabı bilir axı, Peyğəmbər s.a.v. məyraza gedərkən Rəbbi ilə qarşı-qarşıya durub, onun əmrlərini dinləyib. Onun üçün maraqlıdır. Rəbbini görüb, ya yox. Peyğəmbər s.a.v. dedi, mən yalnız nur görmüşəm. Bu həyatda, biləsiniz qardaşlar, bu həyatda heç kəs Allah'a görə bilməz. Yalnız qiyamət günü Allah özü istədiyi tərzdə özünü qullarına göstərəcək və onlar da onu 14 gecəli ayı gördükləri kimi görəcəklər, açıq aydın. Bu haqda Quran-ı Kerimdə olan ayə kifayətdir. Yoxsa hədislərə qalsa, yüzlərlə hədis varid olub. Qiyamət surəsinin 22-ci, 23-cü aylarında Allah s.w. buyurulur, Vücuhun, yəvməyidin nadira, ilə Rabbihə nadira. Bu ayədə olan 5 isim və 1 ön qoşma Allahı görməyə qalaret edir. Bir-bir deyəcəm, siz də sadalıyın. Vücuhun, üzlər, göz hara da yerləşir? Üzdə. Burada gözlə görməkdən söhbət gedir. Yəvməyidin, Həmin gün, əgər qəlb ilə görməkdən söhbət geçəkdir, niyə həmin günü xüsusiləşdirirdi? İlə indi də hamı qəlbi ilə görür ki, Allah var. Həmin günü xüsusiləşdirməsi o deməkdir ki, o gün görmək ayrı bir şey olacaq. Gözlə görəcəklər. Nadıra, əsas burasıdır. Üzləri parlayan o müminlər onu görəcəklər. Vəssalan, kafirlərə gəlincə isə Əl-Mütaxfifin surəsinin Səhif 15-ci ayəsində Allah s.ə. Əl buyurur Kəllə innəhum ər-Rabbihim Yəvmə idil ləməhcubun Onlarla Rəbbləri arasına örtü çəkiləcək. Görməyəcəklər onu. Bu görməyin kafirlərə heç bir aidiyyət yoxdur. 23-cü ayə belə başlayır. İlə Rabbihə Nazira. Dikqət edin. İlə Rabbihə. Rəbbinə tərəf Kim ki, deyir, qəlb ilə görmək. Bəl qəlbin hansı tərəfə ehtiyacı var. Kim deyir ki, mən qəlbim ilə flan kəsə sağ tərəfə sevirəm, flan kəsə sol tərəfə sevirəm. Aşağı yaxud yuxarı sevirəm. Qəlbi onun aidiyyəti yoxdur. Və nəhayət, nazıra baxacaq, nəzər salacaq. Ucuhun yevməyidin nazıra ilə Rabbihə nazıra. O gün parlayan üzlər, yəni müminlər Rəbbinə baxacaqlar, görəcəklər O böyük nimətdir. Ən böyük nimətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yeddi səfərindən qayıtdıqda hələ yatağı isti idi. Təsəvvür edirsinizmi? Bu gedişatın surətini. O zamanın bu zamana aidiyyəti yoxdur. O zamanla bu zaman tamam fərqli fərqi şeylərdir. Allah subhanə və təala Quranda deyir: "Mələklər sizin min il saydığınız bir gündə qalxıb enirlər. Bizim üçün min il ola bilər o məsafə. Onlar çünənca bir günlüyü məsafədir. Eyni ilə də Peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin o cür minihlə, o minih hər addımını gözünün gördüyü son nöqtəyə qoyur. O surətlə az bir zamanda gedib gəlmək iqtidarındadır. Qura işlər buna inanmır. Rasulullah s.a.v. deyir ki, Qurayşlər mənim Beytül Məqdisi olan gecə səfərimi təqzib etdikdə gəlib Kəbənin yanında durdum. Elə bu vaxt Allah mənə beytul Məqdisi göstərdi və mən o məscidə baxa-baxa bir-bir onun vəsflərini onlara xəbər verdim. Yenə inanmalılar, subhanallah. Digər rəvayətdə xəbər verilir ki, Bundan sonra bir dəstə qureşli Abu Bakırın yanına gəlib, dedi, xəbərim var, sənin dostum bir gecədə Məkkədən Beytul Məqdisə gedib qayıtdığını iddia edir. Abu Bakır dedi, doğrudan belə deyir, onlar bəli deyə cavab verdikdə, Abu Bakır dedi, o düz deyir, mən də bunu təsdiq edirəm mən bundan da uzaq, səmadan gələn xəbərlərin doğru olduğunu təsdiqləmişəm. Ravi deyir ki, elə bu səbəbdən də Abu Bakrə əs-sıddiq ləqəbə verildi. Radiyallahu anh. Allahdan istəyim budur ki, Allah s.ə.vələ bizə azalmayan iman, tükənməyən nimətlər və bir də öz qulu Muhammed s.ə.v. ilə bircə ən ali, ən uca cənnətdə, firdost cənnətində olmağı nəsib Bu duanı Abdullah ibn-i Məhsud r.ə.v. bizə eyrədib. Peyğəmbər s.ə.v. də onu təsdiqliyib və mən də hamımızın adında ərəbzə onun dua etdiyi kimi dua edib deyirəm. Allahumma inna nəsəlükə imanən lə yərtəd və nəimən lə yənfəd və mürafəqatə nəbiyyükə sallallahu alayhi wa sallam fi a'la al-jannati al-khuld amen subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk